أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجد رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله minal iman ay ba'd iman min menunjukkan sebahagian at-tab'idiyah yaitu di antara keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap qadarullah Takdir Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaknya Al-Qawniya Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Merupakan salah satu Dari rukun iman Di mana seorang muslim wajib untuk mengimani Terhadap apa, apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi Semuanya berdasarkan kehendak Allah Azza al wa Jal Iradatih al-kawniyah wa masyiatih Kataballahu maqadir kullil al-khala'iq Qabla ayyakhluq al-samawati wal-arab di 50.000 سنه Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan telah menuliskan takdir-takdir dari segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu sehingga semenjak itu Allah Azza wa Jalla telah menetapkan segala sesuatu dan apa yang terjadi tidak akan meleset sedikit pun dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Apakah akhir kehidupan manusia itu baik ataukah buruk? Bagaimanapun bentuk kejadiannya Secara global dan terperinci Semuanya telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah kewajiban Bagi kaum muslimin untuk menjadikan Hal ini sebagai Iktiqat mereka Dan para sahabah seperti Abdullah bin Umar Yang diratkan oleh ilmah muslim Demikian keras pengingkaran beliau Terhadap orang-orang yang mengingkari Takdirullah Takdir takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tak kala kita meyakini ini Bahawa ini adalah merupakan Salah satu Yang wajib untuk kita yakini Maka konsekuensinya adalah Kita harus bersabar Terhadap apa yang telah menjadi Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut apa saja yang Allah tetapkan bagi kita apa saja yang terjadi nعم apakah kita mendapatkan kenikmatan ataukah kita mendapatkan al-masa'ib wal balaya maka seorang muslim hendaklah bersabar menjadikan kunci dari segala sesuatu adalah bersabar terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bersabar dengan ketaatan bersabar dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bersabar atas segala macam gangguan yang menimpanya ketika dia istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala para ulama membagi kesabaran itu menjadi tiga bahagian yang pertama yang disebut as-sabru ala taatillah Bersabar Dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan diri kepada Allah Dalam beribadah Menjalankan sunnah rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Dibutuhkan kesabaran Yang kedua As-sabru an ma'asiatillah Bersabar dari Perbuatan ma'asiat yaitu bersabar Untuk menahan diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maosi, kemaksiatan, penyimpangan dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala, juga dibutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga adalah asyabru ala akdari bersabar terhadap segala yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan poin yang ketiga inilah yang menjadi pembahasan kita dan apabila seorang bersabar dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala berupa takdirnya ini merupakan salah satu kesempurnaan iman min kamal iman min, kalami, min kamal islam al-mar' na'am Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Kerim ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang wajibnya bagi kaum mukminin untuk bersabar dengan apa-apa yang menimpa mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada mereka ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ها ماذا يا اخوان kami pasti akan mencoba kalian kami pasti akan menguji kalian, akan mendatangkan musibah dan balak kepada kalian. Nah, walaupun belum nak, pasti kami akan coba kalian. Bisa ini minal kauf, adanya perasaan takut, ya, kehilangan, perasaan lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggal jasad saudara kerabat kita. Ini adalah cobaan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi manusia. Lalu Allah Azza Wa Jal mengatakan: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. الَّذِينَ إِذَا أَصْبَتُوا مُسْيِبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ Maka di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini berita gembira yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan pada mereka bahawa orang-orang yang bersabar hendaklah mereka bergembira dan mereka pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an Karim demikian pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya bersabar anjuran untuk bersabar Bahkan Al-Imamu Ahmad Rahimahullah Ta'ala menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam al Quran Kirim. Ada 90 tempat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang anjuran untuk bersabar. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Bersabar untuk menandir dari perbuatan maksiat dan bersabar terhadap apa-apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hidayah kepada hatinya. Allah pasti akan menunjuki hatinya, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kala al Qama berkata al Qama, al Qama bin Qais bin Abdullah an Nakhai al Kufi. Beliau lahir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Am beliau tidak bertemu Rasulullah alaihi as-salatu was-salam menunjukkan bahawa Al-Qamah bin Qais termasuk dari kalangan kibar at-tabi'in kata beliau rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan firman Allah tersebut barangsiapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya kata beliau huwa rajulu dia adalah seseorang tusibuhul musibatu Fayalmu anha min'udillah, fayalzah, wuyuslim. Dia adalah seseorang yang tertimpa musibah, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun meyakini bahwa ini pasti datang dari sisi Allah. Ini pasti adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika dia meyakini itu, maka dia pun rela, dan dia pun menyalahkan diri. Kebada Allah Subhanahu wa Taala maka Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa beliau ketika menafsirkan ayat ini dan menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat Allah Subhanahu wa Taala ini adalah seorang yang bersabar terhadap apa yang telah menjadi ketapan Allah Subhanahu wa Taala. Di sini menunjukkan bahwa orang yang bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada hati, hati dia dia beriman kepada Allah dan tanda keimanannya kepada Allah bahawa dia meyakini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang luas dan dia meyakini takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang luas bahawa semua yang terjadi telah menjadi ketetapan Allah sehingga dia iman itu dan ini merupakan salah satu bentuk keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah Azza wa Jal memberikan balasan kepada dia. Ketika dia meyakini itu datang dari Allah sehingga dia riza dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu SWT maka Allah pun memberikan petunjuk kepada hatinya. Memberikan hidayah. وَفِي صَحِيْهِ مُسْلِمِنْ an أَبِي هُرَيْرَةِ Dan di dalam sahih Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah Anna Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam faqala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda itsnatani fil huma bihim kufrun bahwa ada dua jenis perbuatan yang ada pada manusia yang kedua perbuatan itu adalah kekufuran yang kedua perbuatan itu adalah kekufuran yang dimaksud dengan kekufuran yaitu amalan ini adalah amalan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Amalan yang dikerjakan oleh kaum jahiliyah. Bukankah yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Namun yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufrun dunakufri. Kekafiran yang tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam sebagaimana yang maklum dalam madhab Ahli Sunnati dan Jemaah kekufuran itu terbagi menjadi dua Al-Kufrul Akbar kufur yang besar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam apabila terjerus ke dalamnya yang kedua adalah Al-Kufrul Asghar kufur yang kecil yang mana ini merupakan dosa yang paling besar akan tetapi kekufuran tersebut tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Dalam hal ini Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzal Allah kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kata Abdullah bin Abbas, bukanlah kekufuran yang dimaksud di sini seperti apa yang kalian sangka. Namun dimaksud di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufri. Kekufuran yang tidaklah menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Dan dalam hal ini ada perincian dalam menghukumi kafirnya seorang Disebabkan karena dia berhukum Dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w Ketika Beliau bersabda Di hadapan para wanita Tosaddaqna fa'inni ra'aitukunna Atwar ahlinna Bersedekahlah kalian Karena sesungguhnya aku melihat Kalian paling banyak penduduknya dari kalangan para wanita. Atau dalam doa yang lain. Uritu nara fara'aitu akshara ahliha an-nisa. Aku telah diperlihatkan neraka, Dan aku melihat penduduknya yang paling banyak, yang mayoritas adalah para wanita. Yakfurnah. Karena mereka itu kafir. Di antara para wanita ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayakfurnah billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, kata beliau, Sallallahu saw tidak, ya, bukan karena mereka kafir kepada Allah, yakfurnal ihsan, wayakfurnal ashir, mereka kafir terhadap perbuatan kebaikan, dan mereka juga kafir, yang mengingkari suami mereka. Alhasil, bahwa istilah al kufur, masyhur di dalam al alfab al syariah. Yang dimaksud adalah dua hal. Kufur al-akbar yang mengeluarkan dari Islam. Ataukah al-kufrul asgar yang tidak menyebabkan keluarnya seorang itu dari Islam. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kufur asgar. Ada dua amalan yang ada pada manusia. Huma bihim kufurun. Yang keduanya adalah kekufuran. Yang pertama, at tanufin nasab. Mencelah nasab keturunan seorang, ya seperti mencelah orang ini dari keturunan rendah, kemudian dihinakan dan direndahkan, lalu dia mengangkat dirinya, berbangga dengan keturunannya, ataukah mencelah keturunan seorang? Si Fulan ini bukan anaknya Fulan, Nah Atau ada seorang yang mengaku bahawa dia adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? lalu kita mengingkari tanpa dalil. Kamu bukan dari keturunan Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha dan yang semisalnya. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, wanmiyahatu 'alal majid. Meratapi orang yang meninggal dengan mengangkat suara, ya, berteriak dan menyebutkan kemuliaan dari si majid tersebut, menyebutkan jasa-jasanya. Ya, ataukah bentuk at atasahud murka terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meronta-ronta. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum jahiliyah, antara mereka ada yang menggundul kepalanya karena meratapi majid, ada yang merobek-robek bajunya karena meratapi majid, dan ada yang mencakar-cakar tubuhnya, mencakar pipinya karena meratapi majid. Yang demikian ini bentuk kemurkaan dan tidak senang terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala disebutkannya hadis ini dalam bab as-sabr ala qadarlillah untuk menjelaskan bahwa seseorang yang tidak sabar terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang demikian ini termasuk dari amalan jahiliyah yang menyebabkan ketidaksabarannya mereka sehingga menjerumuskan mereka ke dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang harap. Di antaranya, meratapi al-mayit. Walahuma an ibni Mas'udin marfu'an dan juga diruatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' yang iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: 'Lais minna man darab al وَشَقْقَ الْجَيُوبَ وَدَعَى بِدَعْوَ jahiliyah. Bukanlah termasuk dari kami Dan bukanlah dari pengikut kami Bukanlah dari golongan kami Orang-orang yang memukul-mukul bibinya Ya Karena meratapi al-mayyit وَشَقْقَ الْجُيُوبَ Dan menyobek-nyobek pakaiannya Wada'a bid'ahul jahiliyah, lalu kemudian dia memanggil dengan panggilan jahiliyah. Nah, panggilan at-tasubiyah berteriak, memberikan pujian-pujian kepada al-majid, ataukah berteriak, mengeraskan suaranya dengan yang ini menyebutkan suatu laka kebinasaan atau kecelakaan, ya, dengan meninggalnya seseorang. Ini dari Akmal al-jahiliyah Maka dari sini hadis ini menjelaskan Berlepas dirinya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dari orang-orang yang meratapi Majid ketika ada seorang meninggal dari kerabatnya Di dalam rancang lain bahawa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berlepas diri Dari as-salikah Wal-halikah Wasyaqah Nah mereka yang mengangkat suaranya Mereka yang menggundul kepalanya dan mereka yang menyobek-nyobek bajunya. Dan dari sini juga menunjukkan. Bahawa apa yang diamalkan oleh kaum Rafidah Syiah. Pada setiap tahunnya dari upacara mereka. Dalam memperingati meninggalnya Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala di Karbala. Ini bukan dari amalan Islam sedikitpun. Dan Rasulullah s.a.w. berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka amalkan sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan mereka demikian dan ini merupakan amalan bedah, amalan yang haram yang mereka masyarakat di kalangan umat ini. Wan Anasin An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dan dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika arad Allah bagi hikmah. Agjala lahul aguubat fi dunya. Jika Allah Subhanahu wa Taala menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, maka Allah mempercepat baginya hukuman di dunia. Dihabiskan hukumannya itu di dunia, sehingga di akhirah dia tidak akan lagi dihukum oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dari sini menunjukkan Yahwan bahwa ternyata musibah yang menimpa kaum muminin adalah nyembah bala hakikatnya ya walaupun kesengsaraan walaupun musibah walaupun balaya yah tapi barakatnya kalau menimpa seorang mukmin yang menjadikan dia bersabar terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kenikmatan kenapa karena Allah Azza wa menginginkan kebaikan bagi dia dipercepat hukumannya di dunia sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dia Ya? Tidak ada lagi ganjaran hukuman. Nah. Wa ida arada bi'addihi syarrah. Amsaka anhu bidhan bihi. Hatta yuafiya bihi yaum al-qiyamah. Dan jika Allah. Menghendaki bagi seorang hamba itu kejelekan. Maka Allah akan menahan darinya dosanya. Hingga Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Waliyahudidtahat.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 tapi hati-hati jangan sampai tertipu dengan kesehatan itu. Nah, sebab terkadang kalau seorang sehat dia lupa bahwa itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sehingga dia lalai, dia enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejaganya adalah istidraj, pancingan dari Allah, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati. Wala ya'malu mim makrillah illa Alkau meruah silon. Nah, justru di saat kita sehat itulah kita nampakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Wajazal tidak memberikan pada kita cobaan? tidak menurunkan pada kita musibah? Jangan sampai ketika kita dalam keadaan sehat, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menahan itu, sehingga dosa-dosa kita disempurnakan pada hari kiamat untuk Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa seorang itu di akhir taala sementara seorang yang mendapatkan musibah mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala jangan kita menganggap bahwa yang demikian itu ya disebabkan karena Allah murka kepada dia belum tentu boleh jadi itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan dipercepat hukumannya di dunia nah aluqubat dihabiskan di dunia karena dia bertobat kepada Allah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia dan Allah tidak menginginkan untuk Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di akhirat karena siksaan di akhirat itu asyaddu lebih keras lebih menyakitkan maka disempurnakan di dunia oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-hudud wal mukaffirat wal kafarat mukaffirat lidzunub hukum-hukum had Seorang yang mencuri dipotong tangannya Seorang yang bersina dirajam Ya Di samping hukuman itu Ada ada hikmah yang akan diambil Oleh orang yang menghukumi Dan orang yang dihukum Dan orang-orang yang menyaksik yang menyaksikannya Nah Terkhusus pada orang yang dihukum tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Telah menghapuskan kesalahan-kesalahan dia Dengan sebuah perbuatan zina itu Karena dia dihukum di Dunia Nah, subhanallah Dari sini Syekhul Islam Tamiah rahimahullah ta'ala Mengatakan Al Almasaibu ni'matun Musibah itu kenikmatan Liannaha mukaffiratun lidzunuh Karena musibah itu Menghapuskan dosa-dosa seorang mukmin. Nah, terkadang kita sedih ya, Kita sakit, sedih Kita kehilangan salah satu anggota tubuh Sedih Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan mata seorang sehingga dia buta di dunia ini, sedih salah seorang kita diambil apa yang dia cintai apakah itu harta ataukah itu anak karib kerabat orang tua, sedih kita tapi dari satu sisi yang lain, apabila seorang itu bersabar, justru itu adalah merupakan kenikmatan. nah karena ini akan menghapuskan dosa Ataukah akan menjadikan syafaat terhadap seorang yang anaknya meninggalkan mereka? Nah, di saat mereka belum balik, satu keridhaman akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Wa tadu ilah sabri fauzabu aleha dan kemudian mengajaknya dengan musibah tersebut pada kesabaran sehingga dia diberikan pahala wa taqtazid al-inabata ila dan menunjukkan kembalinya dia kepada Allah dan merasa hina di hadapan Allah wal iradu dan berpaling dari makhluk ila ghairi dhalika min al dan yang lainnya dari berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan yang besar disebabkan karena musibah yang menimpa seorang mukmin fa nafsul bala yukaffiru Allah bihi al-dhunub wa al Bahkan cobaan itu sendiri, musibah yang menimpa, musibah itu sendiri telah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Wa hadamin aabumin nyan dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Al masai rahmatun wa nigma fi hak umumil khulq maka musibah-musibah itu adalah rahmat dan kenikmatan pada hak umuman makhluk. Illa ayyadkula sahibuha Bisa fi maasi a'azam Mimma kana qabla dhalik Kecuali Apabila Seorang hamba Ketika mendapatkan musibah Menyebabkan dia Ya Jatuh ke dalam kemaksiatan Yang lebih besar lagi Sebelum itu Yang pada awalnya Dia tidak melakukan kemaksiatan itu Setelah dia mendapatkan musibah Maka dia mengerjakan kemaksiatan Lebih besar lagi dari sebelumnya. Ya. Maka ini bukan nikmat bagi mereka. Fayakulu syarrun alaihi minjihati ma'a sohbah hufidini. Kalau demikian keadaannya berarti ini kejahatan atas mereka. Dari sisi bahawa hamba tersebut justru akan semakin jauh dari agamanya. Dia mendapatkan musibah. Ya. Anggaplah tertimpa tsunami Ya Kalau dahulu Nah Dia hanya datang Ke kuburan Lalu kemudian berdoa kepada sahibul Qadr Penghuni kuburan tersebut Ya Ketika dia mendapatkan musibah Kena tsunami misalnya Dia merasa Oh jangan-jangan ini disebabkan karena Saya kurang kurang melakukan hal-hal yang afdol ketika mendatangi Pak Kia yang ada di kuburan ya sehingga yang dahulunya belum pernah bawa kambing, sekarang bawa kambing nyembeli ya nah, yang dahulunya datang sendirian sekarang bawa keluarganya, ngajak keluarganya, ngajak anaknya, ngajak istrinya, ngajak saudara-saudaranya nah ini semakin parah ya itu bukan kenikmatan bagi dia kejahatan yang menimpa dia ya bala'un ala bala ya musibah di atas musibah fa inna minan nasi man idza tuliya bi faqrin aw maradin aw waja'in hasala lahu minan nifaqi wal jaz' wa maradhi al qalbi wal kufri al-zahir wa tarki ba'd al wajibat wa fi'li ba'd al muharramat Kata beliau di antara manusia ada yang ketika dia ditimpa musibah berupa kemiskinan atau penyakit atau rasa sakit. Justru yang timbul pada diri dia adalah sifat kemunafikan. Sifat tidak menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Maka timbul penyakit hatinya, timbul kekafiran dia secara bahir. Sehingga bahkan dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan dia mengerjakan sebagian yang diharamkan oleh Allah yang semakin memudaratkan agamanya. Fahadhakana tilafiatu khairan nahu minjati ma awratat hul musibah la minjati nafsil musibah. Maka dalam keadaan seperti ini sehat lebih baik bagi dia. Ya. Tidak mendapatkan musibah lebih baik bagi dia. Dari sisi apa yang, apa yang dia hasilkan yang menjadi hasil ketika dia mendapatkan musibah bukan dari sisi musibah itu sendiri. Kamalannaman aujabatlahul musibah tu sabran wataa kanat fi hakihi ne'amatun fi di ne'amatun di Sebagaimana pula orang-orang ketika dia ditimpa musibah menyebabkan dia bersabar dan dia taah maka pada diri orang yang demikian ini adalah suatu kenikmatan dari sisi agamanya fa hiya bi'ainha fi'lur rabbil azza wajal wa rahmatun lil khalqi maka musibah itu sendiri adalah merupakan ketetapan dari Allah dan rahmat bagi makhluknya wallahu ta'ala mahmudun 'alaiha dan Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dengan adanya musibah-musibah itu. Fa'amani tulya faruziqas sabru kana sabru alayhi ni'matan maka barang siapa yang mendapatkan cobaan lalu diberikan rezeki oleh Allah berupa kesabaran maka sabar itu merupakan kenikmatan di dalam agamanya wa hashalahu ba'dama dan dia akan mendapatkan setelah Allah hapuskan dari kesalah-kesalahannya dia mendapatkan rahmat lagi dari Allah Wahai salallahu bi tana ala Rabbi salatu Rabbi alaii dan bahkan dia pun akan mendapatkan pujian dari Allah dengan salawatnya Allah subhanahu wa taala. Kalau Allah beri salat pada hamba, maknanya bahwa Allah memuji-muji nama Dia di hadapan makhluk-makhluknya para malaikat yang mulia. Allah subhanahu wa taala berfirman: Ulaike alaihim salawat min Rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang bersabar ketika mereka mendapatkan musibah itu mereka akan mendapatkan sholawat dari Allah dan rahmatnya. Wah hasil lahuhu ghufranus syi'at, warafuud darajat dan dia akan mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Faman kau mabis sombril wajib. Hasil lahuhu sehingga barang siapa yang menegakkan kesabaran yang demikian maka dia akan mendapatkan itu pasti dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala wa qala sallallahu dan demikian pula Rasulullah SAW salatu wassalam bersabda in 'idhamul jazaa'i ma'a 'idhamil bala sesungguhnya besarnya balasan yang Allah berikan pada seorang mukmin Tergantung dari besarnya cobaan. Hmm? Oleh karena itu orang-orang yang paling soleh yang paling berat karena mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Asyhadulbala al Ambiyat sumal ansal sumal ansal. Cobaan yang paling berat yang dirasakan adalah para nabi. Hmm? Kemudian setelah itu kemudian setelah itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala suatu ketika beliau masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sakit. Sakit panas yang sangat tinggi sekali. Kata Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah innaka tu'aku wa akan shadidan engkau ditimpa sakit panas yang sangat menyengat, sangat panas sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'aqqu kama yu'aqqu rajulan minkum." Aku ini kalau terkena penyakit panas, ya, itu seperti terkena penyakit panasnya dua orang dari kalian. Dan di dilipat gandakan panasnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, "Adzalika annaka ajrun lain yang demikian itu karena apakah engkau akan mendapatkan pahala pun dua kali lipat?" ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melipat gandakan ya, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan ma'min muslimin yusibuhu adza syauqatun fama fauqaha illa kaffara allah biha min khotayahi wa hutta kama tahutush shajaratu warqaha na'am Tidaklah seorang Muslim mendapatkan musibah, terkena duri, atau lebih daripada itu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan kesalahan kesalahannya, ya. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya, gugur dosa itu, hilang satu persatu. Nah. Sehingga wajarlah kalau kehidupan mukmin itu selalu baik mendapatkan kenikmatan baik mendapatkan cobaan musibah juga baik ya kawan kenikmatan bagi seorang mukmin. Nah, wainna Allah Taala idza ahabbaku manibtala hum dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai kaum Maka Allah memberikan musibah kepada mereka. Subhanallah. Tanda cinta Allah kepada satu kaum. Allah berikan musibah kepada mereka. Allah berikan cobaan. Faman man brawadiyafalahur riba, wa man sakitafalahus suktu. Siapa yang riba, maka dia akan mendapatkan kerudangan Allah. Menerima ketentuan Allah. Dan siapa yang murka tidak punya kesabaran maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasanah Tirmizi artinya dihasankan oleh At-Tirmizi. Jeda honoran. Tafadalu, hifzukum Allah.